Sommaren 2017. Daniel och en bekant står och väntar i en trappuppgång. När en man kommer ut i sin lägenhet så slår de till. De tvingar in honom i lägenheten och han misshandlas svårt. Samtidigt som det är en hemsk känsla så är det också en häftig känsla. Men efter det så får du leva med konsekvenserna av... Daniel som är medlem i ett kriminellt MC-gäng döms för grov misshandel till flera års fängelse. Men väl i fängelset så vänder livet. Han blir nykter och drogfri och kommer i kontakt med en avhopparverksamhet. Det finns ju ingenting som är omöjligt idag. Och jag tror inte folk förstår som lever det här destruktiva livet som har fått det. Hur stor kontrasten är och hur pass mycket bättre man kan må. Och... Petri Krim om hur man lämnar ett kriminellt MC-gäng. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. Ja, i många av våra avsnitt under våren så har vi pratat mycket om kriminella nätverk. Men det har kanske framför allt varit de här geografiska nätverken som det handlat om. De som har mycket unga medlemmar. Men idag ska vi titta närmare på en annan typ av kriminell gruppering som man kanske mer känner igen från tidigt 90-tal. Mm. Vi pratar MC-gäng. Och vi ska få höra Daniels berättelse. Daniel är ett fingerat namn. Mm. Han lever under en hotbild så det är därför vi har gett med ett annat namn. Han kommer att berätta hur han kom in i den här världen, hur det var att leva under flera år som yrkeskriminell och avtjäna flera fängelsestraff. Men framförallt kommer han att berätta vad det var som fick honom att ta sig ut ur det här. Mm. Ja, m de finns ju såklart kvar och är ju verksamma. Men, men de kopplar vi kanske inte ihop lika mycket med det här dödliga skjutvapenvåldet. Alla de här morden som har skett de senaste åren. Det handlar ju mer om de här nätverken, de här geografiska nätverken. Och vi ska prata lite om... Den statistiken, alltså mordstatistiken och skjutvapenstatistiken också. Och vilken spiral som skapar att allt yngre människor begår allt grövre brott. För även om man då ser en slags åldersskillnad mellan MC-kriminella och de här geografiska förortsgängen som det ofta kallas. Så handlar det ju kanske lite grann om liknande mekanismer mm. även om det är lite olika åldrar på personer. Man kan väl säga att de, de delar, vad, vad Daniel och även flera andra vi har pratat med, att de delar ett kriminellt tankesätt. Och sen då, när du ska ut. Vi ska prata lite om hur man gör då. Vi har träffat Camilla Salazaratia som jobbar på avhopparverksamheten Passo som till tillhör fryshuset. De vilka som tar sig ut och vilka som kanske inte gör det. Och vi har ju som sagt en utmaning här i avsnittet och det är då att Daniel efter många år är en av världens största MC-grupperingar. Även om han har hoppat av har ju fortfarande en viss hotbild mot sig. Så vi kommer inte att prata om exakt vilken klubb det rör eller vart han har varit aktiv och inte för mycket detaljer kring specifika brott. Men vi har pratat mycket om hur han tänkte när han begick de våldsbrott han har begått. Och vi börjar Daniels berättelse i det som förhoppningsvis är det sista brottet han har begått. Det är juni 2017 och en man har gått hemifrån till en närliggande butik för att hämta ut ett paket. Och då möts han av två män som tvingar tillbaka honom in i bostaden igen. Där inne sitter delar av hans familj och blir då vittnen till hur den här mannen blir brutalt misshandlad, knivhuggen. Och han beskriver i ett förhör efteråt att han trodde att han skulle dö. Att han nu var tvungen att yttra sina sista ord till sin partner. Och en av männen bakom den här misshandeln, det är Daniel. Du känner liksom att du håller på vides i magen och du håller på, det känns som att du ska, måste spy när du är på väg dit. Och du skakar hela kroppen och du liksom får så svårt att andas och hjärtat slår. Och du liksom så här känner liksom att du får panikanfall och bara jag vill verkligen inte göra det här, jag vill verkligen inte göra det här. Men liksom du är där med din, dina polare och nu är det liksom, nu står ni precis utanför den här porten hos den här personen eller vad det nu är. Och sen till slut så tvingar du dig dit och göra det. Så Daniel trycker undan den första instinkten som säger åt honom att låta personen vara. Det är ju naturligt för han fattar ju att den här killen kommer att bli skadad och inte bara fysiskt. För det som är en rätt kort episod i Daniels liv även om han upplever det som jobbigt, det är ju någonting som förändrar offrets liv i grunden i domen så berättar den här mannen som blir utsatt för misshandeln att han inte vågar lämna hemmet efter det som har hänt att han har ångest, han känner sig paranoid och förföljd och blir hela tiden påmind om det som har hänt på grund av ett ärr han får också efter den här knivhuggningen och sen när det här är över då, när det är gjort så beskriver Daniel hur han får ett så stort adrenalinpåslag att han liksom skakar i hela kroppen men också att ångesten kommer att han nästan börjar gråta. Samtidigt som det är en hemsk känsla- så är det också en häftig känsla. Men efter det- så får du leva med konsekvenserna- och över vad du har gjort. Du måste tänka på- vad liksom, fan gick det för personen? eller vad? Läser, tidningarna oroar- det kanske inte står något i tidningarna. Blir man ännu mer orolig- ligger man och vrider liksom, sig och vänder sig i sängen- och kan inte somna- efter en sån här händelse och ett sånt adrenalin adrenalinpåslag då kan det ju vara svårt att somna och man kanske ligger och tänker på det som har hänt. För Daniels del så blev räddningen undan eller vad man ska säga, att ta alkohol eller droger antingen för att kunna somna eller för att hålla sig vaken dagen efter. Och i grunden så handlar det om att döva ett dåligt samvete samtidigt som man då på sikt lite grann slår ut ja. sitt känsloregister man mutar sig själv ja och när Daniel berättar om tiden i kriminaliteten så återkommer han ofta till att man skulle vara just känslokal. och det är ju absolut en bild man får när man läser domarna han uppfattas som väldigt liksom avtrubbad till allting som sker och här ser vi ju ganska snabbt då en ond cirkel starta. Jag menar om du tar droger för att hålla dig uppe, du tar super eller tar droger för att somna samtidigt som du liksom trycker undan alla dina känslor. Det är ju inte ett recept för ett, ett bra och hälsosamt liv. Och Daniel kallar också det här för att man blir sin egen profetia. Där har du ju flyttat din gräns. Så nästa gång du gör det så känner du inte samma sak utan då känns det ingenting. Och eftersom du har gjort, blivit din egen proficea så är det så att det räcker inte med att du gjorde det här den här gången. För nu har du satt ribban. Ja, för nu vet ju omgivningen vad du är kapabel till, så att säga. Så att det var att man hugger någon eller man skjuter någon. Men då har du satt ribban där. Så nästa gång dina vänner ber om hjälp, eller nästa gång du hamnar i en konflikt, så kan du inte bara åka dit och örfila personen. Utan då är det ju liksom, du är ju han som gör det här mot en annan person blir tvungen att göra igen och göra igen. Och allt det här lagras på inombords. Tills det blir liksom som en tryckkokare som du inte vet liksom vart du ska göra av det här någonstans utan det är liksom det gör det ännu mer vilsen, allt det här. Och vilsen, det har Daniel känt sig ända sedan han var barn. Daniel han kommer från en förort till en medelstor vanlig svensk stad och hans föräldrar, de hade båda missbruksproblematik. Min pappa tyckte om att vara våldsam när han hade druckit eller när han tog narkotika. Eh, framförallt så tyckte jag om att spöra morsan eh, och man fick se mycket våld. Men det var ju också våld som var riktigt mot en när man var lite äldre. Där någonstans så fick jag väl en känsla av maktlöshet. Pappan åkte sen in och tillbringade en stor del av Daniels uppväxt i fängelse- vid sin sida så hade han sin åtta år äldre bror och han fick liksom ta hela föräldrarrollen. Ja, men det är många minnen från honom liksom, allt ifrån när vi går in på Willis så han skär liksom en limpa för att vi ska ha mat att äta till hur han liksom, han och jag får in i uffcontainera för snokläder för att vi ska rena kläder till liksom förskola och skola så att inte det lärarna ska reagera på att vi kommer med smutsiga kläder eller samma kläder varje gång. På ett sätt så är jag jättetacksam för det han gjorde. Men på ett annat sätt så blir det där någonstans att jag kanske lägger lite skuld på honom. För att om inte han hade varit så funktionsduglig och gjort allt det här så hade det kanske blivit upptagat mycket tidigare. Daniel hade talsvårigheter under uppväxten och man blir ju ett lättet offer för mobbare. Och för en gångs skull så ämnar jag våld själv mot någon annan. Och märker att eh, för en gångs skull så är det jag som har kontroll över någonting. För en gångs skull så är det jag som bestämmer över någon. Och för en gångs skull så är det folk som är rädda för mig. Och när folk är rädda för en så låter de än vara. Vilket var det enda jag ville att folk skulle göra eftersom alla låg på retas. Daniel är ju inte ensam om man har det lite tufft hemma. Det är en grupp andra killar i skolan som har föräldrar som också har ett missbruk eller begår brott. Och de här ungarna dras till varann, börjar begå småbrott tillsammans, bilar, snatta, råna personer. Och i 12-13 års åldern som det här handlar om, då börjar de även dricka och testa cannabis- Daniel han får gå till BUP, alltså psykiatrin och utredningshem och när han blir äldre ska han bli diagnostiserad med PTSD från sin barndom och ADHD men det här är inget som man upptäcker när han går till BUP och Nej. är på utredningshem då när han är tonåring. Ja, han berättar hur det liksom skär sig mellan honom och de vuxna. Och det är ju såklart svårt om du är terapeut och du ska ta hand och försöka hjälpa en 12-13-åring som har de här diagnoserna men du har ingen aning om att den har det. Det är svårt att hjälpa någon då. Istället är det polarna som drar och istället för att kanalisera liksom energin på till exempel sport, samlande, skolan så är det brott som liksom mm. fyller Daniels liv och här kan han hävda sig och han hittar också ett slags värde, om mm. än ett kriminellt värde. När du är i en sån här destruktiv grupp så blir det på något sätt att man det blir ju ett sorts substitut till en familj precis som senare den kriminella organisation som jag gick med i vart ett substitut så var det här tidigt ett sorts substitut. Eh, där de här destruktiva levandet, eller de här destruktiva beteenden, eller antisocial beteenden, som vi höll på med, vart också att man pushar varandra. Att man flyttar gränsen lite mer för varje gång. Om liksom, men vet bara, men Kalle, han snodde bilen och åkte 200 meter på fel sida. Och då skulle jag sno en bil som skulle jag åka 400 meter. Men du förstår vad jag menar. Och allting som likadant med de här bråken på stan, att Kalle gav honom fem smällar och då var jag tvungen att ge tio smällar för då var jag den coolaste i gruppen. Och, men det blir en sorts tävling i allting. Och som i många tävlingar så höjs ju insatserna ju längre det pågår. Så blir det blir ett övergrepp på dig själv som gör så att du mår sämre. Och det, det dåliga måendet gör så att du blir mer destruktiv för att du försöker dämpa det här genom mer våld eller genom mer alkohol eller mer droger eller försöka stänga av mer med känslor för det blir ett sätt att stänga av sina känslor, försöka liksom leva någon, upp till något mans ideal som egentligen är helt skevt eh, där en man liksom inte känner någonting och man är iskall och man har inga känslor och vi har ju sett under flera uppmärksammade rättsfall under våren att våldet fortsätter liksom att stegra. Vi har sett de här spiralerna och även att de som utövar våldet blir yngre. Man kan nästan se det som att den äldre generationen har liksom satt ribban högre och om våld och brott blir en tävling så måste ju de som är yngre då direkt gå in på en högre höjd så att säga. Du måste göra ett större intryck i en yngre ålder. Och den här onda spiralen, det tror jag i alla fall Daniel skapar en extremt destruktiv syn på livet i stort bland unga kriminella. Även om det kanske känns, känns och ser ut som att du kan göra det så kommer allt det här lagras inom inombords. Och det är där jag tror görs att många kriminella idag antingen dör i överdoser eller att de hamnar i... Konflikter där de dör för att de själva, liksom precis som jag i det här livet, kände att eh, livet inte är värt så mycket. Utan det här är något sorts långdraget eh, typ självmord som man håller på med. Utan jag bryr mig inte längre. Mitt liv är inte värt något. Det har aldrig varit värt något. Och mina föräldrar aldrig tyckte att jag var värt något. Så vad fan spelar det för roll vad jag gör? Det är skit samma om jag liksom så här förnedrar den här personen genom att hota honom. Eller slå sönder honom och pissa på honom. För. Eh, vad ska han göra? Ja, men ska han komma tillbaka och döda mig? Men varsågod, döda mig då, för det är vad jag vill. Jag vill inte leva det här livet. Så det här är världen som Daniel målar upp. Det är en värld där man bevisar sitt värde genom våldshandlingar- och där våldet hela tiden måste trappas upp. Och när den trappas upp så måste man också stänga av allt mer av sig själv- och nu är ju Daniel vuxen och han var ju även över 20 när han gav sig in i, det, i den här mer organiserade kriminella världen. Och tras i barndom eller ej, han hade ju grepp om vilken värde var han gav sig in i. Och som sagt så går ju då våldet längre ner i åldrarna som vi ser. Och samma mekanismer som drev Daniel allt längre och längre när han var 20 års ålder. Nu tar ju det tag i barn så unga som 15-16, kanske ännu yngre i vissa fall. Och deras konsekvenstänk. Det är ju långt ifrån färdigutvecklat. Daniel är ju i 30-årsåldern och alltså vuxen när han lämnar det här kriminella livet. Och vi kommer gå in på vad hans drivkraft var för att lämna. När man kommer upp i 30-årsåldern då kanske det inte är lika spännande att behöva bära skyddsväst för att det finns en hotbild mot den. Man kanske är också på att pengarna man tjänar aldrig går att använda till annat än konsumtion. Det är ganska omständig värld att vara i. svårt att lägga en handpenning för en lägenhet. När du bara har cash i rödingar. Och om vi då kollar på samhällsutvecklingen i stort- och mm. ser på mord i kriminella miljöer- oftast med skjutvapen- så var det under 90-talet- Dels betydligt färre fall, dels var det ändå vuxna personer vi pratade om som både begick och föll offer för det här brutala våldet. Då var det ungefär en handfull personer per år som blev mördade. Men under 2010-talet så har det ju skett en gradvis förändring. Morden med skjutvapen i kriminella miljöer har blivit betydligt fler senaste åren har det handlat om ungefär 40 per år. Bara nu under sommaren så har det nästan känts som att det ena mordet och skjutningen avlöser det andra. En man i 25-årsåldern sköt till döds i Flemingsberg sent igår kväll. Flera personer... En person har skjutits på en frisersalong i Göteborg- enligt polisen och personen koppling till gängkriminalitet. Och larmet om skottlossningen kom strax före klockan 14. En person skadades allvarligt efter en skjutning- i Rinkeby i norra Stockholm i natt. Larmet kom in till polisen strax före midnatt- och flera patruller och ambulans skickades till platsen. Mannen uppges vara allvarligt skadad. Och... och det här är ju bara några av skjutningarna som har skett i juli. Dessutom har det ju bara gått två veckor sedan en polis skötts ihjäl på hissingen i Göteborg. Där en 17-åring, alltså en väldigt mm. ung kille, sitter häktad misstänkt för det mordet. Och i helgen så kom nya siffror som visar att de som misstänks ligga bakom det brutala våldet med skjutvapen är allt yngre personer. Enligt statistik som TT tagit fram så har antalet åtal mot unga mellan 15 och 17. För mord, medhjälp till mord och mordförsök ökat senaste fem åren. 2015, alltså för fem år sedan då var det 10 tonåringar som inte fyllt 18 som åtalades för mord och mordförsök förra året, då var den här siffran uppe i 29 ungdomar mm. alltså nästan tre gånger så många 2019 det var något slags superdeppigt rekordår då var det 39 ungdomar under 18 som åtalades för mordförsök, mord och medhjälp till mord. Och Gunnar Appelgren kriminalkommissarie med lång erfarenhet av att jobba mot organiserad brottslighet, han säger till TT att det finns flera anstiftare alltså beställare av de här morden som ser till att yngre pojkar är utförare att det också finns exempel på att man tar hem så att säga unga morddömda på CISM, alltså institutioner mm. genom att hjälpa dem att fly eller rymma för att de ska utföra ytterligare ett mord straffet om du begår brott när du är under 18 år visst du kan teoretiskt dömas till fängelse men allra allra ofta så blir det ju faktiskt även om det är ett mord du begår så blir det ju ungdomsvård och då mm. finns det en maxtid på fyra år och enligt kriminologen Sven Granat så är risken för återfall hög när det gäller de här unga, väldigt våldsamma personerna. Tyvärr är det så att i den här åldern och särskilt då bland de här som begår väldigt allvarliga brott eh, så är återfallsrisken väldigt hög. Det här är från en intervju i Sveriges Television. Eh, det här begås ju oftast av personer som är, redan är ganska allvarligt brottsaktiva och redan varit, kanske varit in i en in kriminell karriär. Det är också personer som kanske har ett kriminellt nätverk runt sig redan och inte minst ett nätverk där det finns även äldre kriminella. Och det här sätter ju fingret på hur viktigt det är att det ska finnas en fungerande avhopparverksamhet. Inte bara för äldre kriminella som lässnat, och äldre då pratar vi 25 30 års åldern, mm. Utan också de här yngre tonåringarna, om man nu inte liksom lyckas stoppa rekryteringen in i kriminalitet redan innan. Det är ju också en viktig fråga, men i det här programmet så pratar vi om avhopparverksamheten. Även om situationen kan se lite annorlunda ut om mm. du är med i ett vad ska man säga, klassiskt MC-gäng jämfört med om du är med i ett förortsgäng eller ett geografiskt nätverk så finns det ju ändå lärdomar att dra av alla de här MC-kriminella avhoppen även om det kanske blir en lite annorlunda process. Jobbet man måste göra är ju detsamma. Jag gick med i samma organisation och ville liksom försöka komma längre än han i den organisationen liksom för att typ hedra honom, i skevt som det låter, men det var i den sinnesstämningen som jag var just då. Och tillbaka till Daniel. Han var ju under många år medlem i en av de största kriminella MC-organisationerna. Hans bro var en del av den gruppen innan och när han dör, när han bara är kring 30, så tar Daniel liksom över hans plats. Men tyvärr så är det så att... Uh trasiga leksaker tillsammans kommer aldrig kunna bli någonting helt. Eftersom man behöver ha något sorts nätverk med andra kriminella också som man gör affärer eller umgås med så blir det ju liksom så här att han är din kompis säger han. Är han verkligen din kompis? Sen visar det sig att han inte var din kompis för att han liksom försökte göra en fuling på dig och jag eh, försökte få ett par och råna dig under en affär eller vad som helst. Daniel var i 20-årsåldern när han gick med. och Han låter rätt kluven till tiden i organisationen när vi pratar. För de tog ju liksom rollen lite som substitutfamilj. Men samtidigt så blir ju Daniels liv allt mer kaotiskt i den här extremt osäkra kriminella världen. Och det blir liksom så här, ingenting känns verkligt i verkligheten utan allting är liksom avstängt för du försöker säga av dina känslor. Och den här paranoian som han berättar om, den känner vi ju igen från alla möjliga kriminella grupperingar. Man poserar ofta med att man backar varandra in i döden. Men när man hör människor från insidan berätta så låter det som att det är mycket hugga varandra i ryggen. Kanske inte inom den absolut närmaste kretsen, men definitivt mellan människor som man måste samarbeta med. Det finns ju exempel på kompisgäng som har splittrats där man vuxit upp, gått i skola, spelat fotboll ihop, men sen så skjuter man i allvaran, Man har kommit ihop sig över ett byte från ett rån, till exempel den här rättkända konflikten i Järva mellan shotas och dödspatrullen som grupperingarna kallas där. Och det finns ju också konflikter och maktspel inom en gruppering kring brottslighet och vem som exempelvis har tillgång till en värdefull kokainlur med kunder. Det kan ju också, tyvärr då, finns det exempel på att utlösa skjutningar och mord. Mm. Så efter flera år och flera långa fängelsestraff så bestämmer sig Daniel för att först bli nykter och drogfri och sen för att lämna sitt kriminella liv. Det var en process som, som jag inledde liksom redan under mitt fängelsestraff. Både för att jag insåg där eftersom jag är förälder själv och jag skulle vilja vara där för mina barn. Tyvärr så går det inte. Det här livet går inte att vara en pappa och liksom ha det här livet på något sätt. Och även om Daniel beskriver en väldigt trasig bakgrund med missbrukande föräldrar, odiagnostiserad ADHD, en brorsa som dör när han är rätt ung... så tar han ju ändå ansvar ja. för det val han har gjort. Det här är ju någon slags självklarhet. Men alla som har ADHD eller missbruksföräldrar väljer ju inte själva ett liv i kriminalitet utan för hans del var det ju faktiskt också ett aktivt val även om man då kan se att han kanske inte hade de bästa förutsättningarna för att välja något annat. Nej, han som han säger, det var inte som att de lurade in honom. Men det är inte så att jag, jag känner ingen hat mot någon människa i det här livet, eller liksom något hat emot någon av dem. För det, för det är ändå jag som har gjort det här valet. Det är jag som har valt att gå med. Det är jag som har valt att leva det här livet. Det är jag som också har valt att lämna det här livet. Och då måste jag bara äga den delen. Så vad är nycklarna då för att lämna det här livet? Det blir ju rätt speciellt när du har tillbringat hela ditt vuxna liv med att bygga upp en CV kan man säga. Mm. Med hjälp av brott och våld och det liksom kapitalet du har. Men utanför det här kriminella sammanhanget, då står ju inte det här särskilt högt i kurs. Det är ju inte Nej. liksom knivhuggning, formulär 1A. Det är liksom inte en kompetens som är särskilt efterfrågad. Nej, du Så handlar det ju på minuskontot när du ska gå och söka andra jobb som säger. Verkligen, så egentligen kan man ju se alla de här åren, för Daniel handlar ju om ett tiotal. Så mm. kan man ju bara se det som ett, ett antal år man kan kasta på sophögen och så mm. får man börja om på nytt igen. Och vi har pratat med Camilla salazar Atias som arbetar på Fryshuset som kunskapsområdeschef chef för bland annat Passus. Och Passus är den organisationen som Daniel kom i kontakt med. Det finns ju så mycket i det. Det ena är ju individens liksom, förmåga och... Motivation, så att det krävs en galen motivation för att klara det hela vägen. Och då är det ju att man ska kanske vara att, att lämna alla man känner och älskar liksom, för att man ha, om det finns en hotbild. Man bör jobba mycket med sig själv liksom, för att komma åt grundorsakerna till att man hamnar där. Sen återkommer hon till något som även Daniel har pratat mycket om. Man eh, jobbar också med vad, vi, vad man kallar för. Kriminella tankemönster, att man är van vid att resonera på ett sätt som är kriminellt, liksom, som är kopplat till den miljön man har varit i och att behöva tänka hur tänker man om man inte gör så. Så det är det sociala, det är att, att hitta liksom nya intressen och kanske nya kickar. I Daniels fall så har han ersatt de gamla kickarna med löpning, yoga och thai Men även vardagliga saker. När vi har hört så har vi pratat ganska mycket mat. Han berättade om insikten av att förstå hur jävla enkelt det var att laga thai-mat till exempel. Och kanske ibland också lära sig bara samhälls, liksom, vad, vad vi kanske tycker är vanligt. Men att laga mat eller ha ett bankkonto eller göra ärenden. Saker som man kanske inte har, har gjort för att man har varit så länge i den miljön när man vill lämna beroende på vilket sammanhang man lämnar, om det handlar om avhopp från en politisk eller religiös extremistmiljö, MC-världen eller ett mer löst kriminellt sammanhang som bygger på att man är kanske är upp och uppvuxen i samma geografiska område, då kan det ju se lite olika ut MC-världen, den har ju en rätt tydlig struktur, tydliga regler och system för att hantera till exempel när man vill lämna och i Daniels fall då var det ju hans egna barn som var den stora anledningen till att han ville ut ur den här MC-miljön. Det är inte upp till en, foster, en fosterfamilj eller till SOS att uppfostra mina barn utan det är upp till mig att uppfostra mina barn. Och då måste jag ta det ansvaret och det var precis på det sättet att dela fram det också. Och de flesta är ju föräldrar och de flesta är ju också vet ju liksom hur det ligger till. Och sen så är det ju vissa... Vissa saker som du går med på när du blir medlem eh, som du måste uppfylla. Ja. Det, är, om du ska, det är en avgift och det är liksom vissa andra saker som måste göras eh, för att göra rätt för sig helt enkelt. Men det är, det är en del av det så det bör man veta om innan också. Lämnar du den miljön då har du lämnat miljön liksom, och då är det konflikten kvar hos gänget med men när vi pratar med polisen så berättar de att det skiljer sig ganska mycket mellan just MC-gängen och de här geografiska nätverken. För att som sagt, i MC-gängen där har man det här systemet. Man har avhopparavgift, man har vissa krav. Men i de här lite lösare grupperingarna, då finns det liksom inte samma straff för att lämna. Det är lite mer fritt fram att lämna. Men det finns ofta en mycket mer allvarlig hotbild som hänger med. Camilla Sallasara, tias igen. I det andra... Är det så flytande och snabbt förändrigt? finns ju många som har, är med i ett gäng och sen plötsligt delar den sig i två och så plötsligt är de fiende. Och sen har man samtidigt de gamla fienden så det är liksom överallt jättesvårt hanterligt. Liksom. Då också kanske det här med att det är lite lättare att hoppa av de här lösare grupperingarna det gäller framförallt för de som är liksom kärnan i nätverket. Kanske inte för alla. Är man högre upp i hierarkin är det nog enklare. Men att lämna om man till exempel är på lite lägre nivå kan ju försvåra. Jag har precis att jag läste en polisutredning eller förundersökning om en ung kille som ville sluta bäckna tramadol och hash åt några äldre kriminella. Och när han sa att Nej, men jag vill ut, då dök helt plötsligt upp en skuld som var väldigt svår för honom att betala och den ökade ju med ett antal lappar på bara några dagar. Mm. Så där blir det ju en slags straffavgift som bara blir större och större mm. och som blir väldigt svår att betala. Och en annan viktig del i ett lyckat avhopp det är att smida medan hjärnet är varmt. Camilla Salazar-Thias igen. Processen, vad som är otroligt viktigt i det förutom då individens motivation och förmåga och stöd i att göra den förändringen så behövs ju alla de olika samhällsinsatserna. Och det är avgörande att de både är förmåga, förmögen att agera snabbt för att motivationsfönstret är väldigt kort ofta. Det handlar ibland om 24 timmar och man behöver få liksom bekräfta sig att vi ska hjälpa dig. Ja, vi kommer göra det här så att man liksom kommer vidare. Det går inte att tro att man tre månader senare kan svara: nu skulle vi kunna hjälpa dig. Det är en jätteviktig eh, parameter och också att känna att man, att man känner sig trygg i det. Liksom. I Daniels fall så var ju fönstret inte kort för när han kom i kontakt med avhopparverksamheten då satt ju han på ett flerårigt fängelsestraff för misshandeln som vi berättade om i början av avsnittet. Ja och där så träffar han en god vän till honom som han sitter med som berättar om den här avhopparverksamheten. Han berättar att han träffar en exkriminell en gång i månaden och pratar med honom och så undrar han om inte Daniel vill träffa honom också? Och han berättar om den här kompisen då. Som har varit involverad i bankrån och skjutit vilt mot polisen. Liksom, i, och, och det är en riktig liksom. Och man så tänkte jag, fan om han kan ändra på livet, då måste jag också kunna ändra på livet. Liksom. Det var ju första tanken där. Och sen så kommer jag in i besöksrummet och ska träffa den här personen första gången. Och sen så kommer det in någon som är typ en 97 lång, eh, stor jävla person. Och, och bara statuerar i hela armen och bara Kör! och jag bara, ja tjena jag bara, shit liksom och jag hoppas jag inte gör honom sned och efter ett tag så frågar han Daniel varför lämnar inte du då? och Daniel, han inte en massa ursäkter ja men, men fan jag vet inte det är svårt liksom. han bara, men vad är det som är svårt då? jag bara, okej, okay, ja men jag måste ha någonstans att bo liksom. han var okej okay, men om vi ordnar det åt dig jag, bara, ja. jag bara, ja men jag behöver cash han bara, okej okay, men om vi ordnar det åt dig jag bara, ja men jag behöver en sysselsättning okej, okay, vi ordnar det åt dig Ja, men jag skulle behöva fritid sin något fritidsintresse så här också. Jag måste ju ha någonting att göra för jag blir så rastlös. Ah, ja men vi ordnar det med. Vad är det så, är det någonting vi behöver mer som skulle behöva ordna? Ah, ja, jag skulle vilja träffa mina barn och liksom kunna få en kontakt med dem igen. Ja ah, men det är inga problem heller. Han bara, ah, men eh, om vi ordnar allt det här åt dig, vad är du villig att ge oss liksom? Ja, då tänkte jag på en gång så här, som men det gör man väl när man är kriminell så här, att man Ja ah, det visste jag väl på en gång alltså, De ville ha något att mig. Ja, ah, men Nej men jag vet inte så. Han bara nej men på riktigt För det enda vi vill du kan erbjuda oss som är intressant i tid Och du har suttit här Du har suttit på SISM Du har suttit på LVU Och du har liksom gjort hela den resan så många år har du slängt bort ett av ditt liv Ja ah, nu så börjar man räkna liksom. Det blir sju åtta år Men eh, Skulle du kunna ge oss ett år då och du börjar, men vad menar du? Nej men om du gör precis som vi säger Och gör de åtaganden vi säger till dig Lämnar du din prov Och sköter det ett år Så får du allt det här som du sa Och om du inte är nöjd sen Så kan du alltid gå tillbaks Till den organisationen du var med i För det är ju, du är ju fortfarande en god vän med dem Ja det är inte värt ett år då Och där var ju det som fastnade hos mig Verkligen ett år, 18 månader. Det är kortare en fängelsestraff liksom. Varför skulle jag vara så dum i huvudet att jag inte ger det? På den vägen var det för mig. Nu har vi hört Daniels berättelse om att han gick från en stökig tonåring till tung kriminell medlem i MC-gäng. Flera fängelsestraff för allvarliga våldsbrott. Till att han kom i kontakt med avhopparverksamhet och idag själv jobbar som... Coach. Och som vi hörde så hjälper de ju till med en himla massa saker på avhopparverksamheten. avhoppa verksamheten. Och det är ju saker som vanligt folk också kämpar med och som de säkert skulle uppskatta att få uppstyrt. Så det blir ju lätt att sitta på kammaren och säga vad fan händer med skattepengarna? Hur kan kriminella få en lägenhet bara så där? Och det är en väldigt naturlig ryggmärgsreaktion att ha. Men när vi kommer till den här frågan om mina skattepengar. –så faller den rätt platt när man börjar tänka på vad en person i grov kriminalitet faktiskt kostar samhället. Och för att ta tempen på svensk avhopparverksamhet och hur effektivt det är– –så har vi pratat med Susanne Gosenius på Polisen i Region Syd. Hon är samordnare vid Enheten för brottsoffer och personsäkerhet. Och hennes uppdrag så ingår även att ta koll på avhopparverksamheter– vi ser ju en ständig ökning av antalet avhoppare och det beror på två saker. Dels inom de kriminella kretsarna att man får upp ögonen för att det finns en avhopparverksamhet. Men främst skulle jag vilja säga att det sprids hos kommunerna om att det här är insatser som finns och att det faktiskt åligger kommunerna tillhandahålla de här insatserna som rör avhoppare. Det finns både individuella vinster att hämta men främst ekonomiska för kommunen att få bort den avhoppare från den kriminella livsstilen. Och Susanna har sammanställt lite siffror och om vi bara ska snacka pengar då inget om individuella lidanden eller trauman eller människor som upplever sig otrygga i sitt område men vad tror du att en typisk kriminell som du kallar det kostar samhället under en tioårsperiod? Det är nog rätt mycket. Jag skulle gissa på ett antal miljoner. Kanske tiotals miljoner. Tio miljoner. Ja, en typisk kriminell kostar samhället 20-25 miljoner kronor- under en tioårsperiod. Saftiga pengar. Ja, och eh, 20 kriminella kostar samhället ungefär 650 miljoner- om de är aktiva i en 20-årsperiod. Den typen av eh, slöseri- med skattepengar skulle man mm. som man ändå får kalla det här. Det skulle man ju väldigt gärna vilja undvika. Ja, så visst är de här insatserna dyra. En sån här riktad insats kan kosta 3-4 miljoner kronor. Så som sagt, bara det är ju väldigt dyrt, men den potentiella uppsidan för samhället kostnadsmässigt om du får bort de här personerna är ju enorm. Och det är så att det är kommunerna som har ansvaret för det här. Och det kanske har varit lite oklart tidigare. Folk har trott att det är polisens jobb. Någon kanske har trott att det ligger på statlig nivå. Men det är kommunerna. Att många ställer sig frågande till avhoppare det, det är inte i socialtjänstlagen ligger det på oss. Susanne Gosenius igen. Och, och det gör det Fast fastän det inte står ordet avhoppare. Så den typen av insatser som berör avhoppare, ja, men det är ju det som ligger inom socialtjänstens ansvar och inom deras verktygslåda för insatser. Och som vi sa, en enorm uppsida här, både ekonomiskt- men också samhällsmässigt, trygghetsmässigt. Och det har gjort att fler och fler kommuner har hajat till. Vi har ju väldigt stora förhoppningar till den rapport- som har presenterats till regeringen som väldigt tydligt- klargör vems ansvarsområden det är att det är socialtjänsten hos kommunerna som har ett stort ansvar för insatser som handlar om avhopparverksamhet. Så vi hoppas att det här ska få ringa på vattnet och att det ska sprida sig. När Brå rådet har försökt mäta det här med avhopparverksamhet då har man räknat på att ungefär 60% genomför sitt avhopp. Alltså några år efter att man har gått in i avhopparverksamheten så är man fortfarande hederlig och ja, inte dömd för brott igen. Ja och Susanne har jag haft koll på det där framförallt i Malmö och följt de som har varit med i avhopparverksamheten. Och av de 25 som hoppade av 2016 så var det 8 som återfallit i kriminalitet två år senare. Det stämmer ganska exakt överens med bra siffror. Jag kan bara säga att jag ser väldigt ljus på framtiden. Jag tror att det här kommer komma mer och mer. Och vi såg ju i förra valet att det här var en viktig fråga. Och nu med situationen som den ser ut med den kriminalitet som finns i samhället just nu så är det ju det här i allra högsta grad en levande fråga. Och, och siffror på avhopparverksamhet visar ju att Insatserna fungerar. De fungerar jättebra. Man får verkligen bort individerna från kriminalitet. Så att det finns verkligen vinster att hämta. Både för de kriminella själva men även för samhället i stort. Och Daniel han tog sig ut och han fick stöd från verksamheten och nu har han ett rätt vanligt liv. Han jobbar själv som coach, Han har en sambo, barn och nu är det mer bråk om att någon tar för lång tid på sig på toaletten på morgonen istället för stora skulder och knarkaffärer. En helt annan typ av stress. Och han beskrev i början hur han bara blev mer och mer vilsen när han var ung och nu har han väl hittat vem han är kan man väl säga. Jag tycker om att prata med personer. jag tycker om att ha en diskussion både om sådana här saker eller om det är resor eller om det bara är natur eller... Vad det än är så jag hittar saker som jag tycker är värre. Och jag struntar i vad andra folk tycker. Ja, folk får tycka att de tycker, alltså, tycker att teater är larvigt. Eller de får tycka att de yoga är larvigt eller meditation eller larvigt. Men det är liksom min grej. Jag liksom glider runt i flip flop hela dagarna. Folk kan tycka att det är larvigt men jag tycker skitskyst. Förstår jag, jag Menar det vad jag menar? Jag bryr mig inte. Jag har brytt mig så mycket om vad andra människor ska tycka om mig. Så det har satt mig i situation så att jag hamnar i fängelse till och med. Och om man förut kände hopplöshet så är det nu helt tvärtom när man pratar med honom. Att man skulle nästan filma den ena sekvensen i svartvitt och den andra i väldigt hög liksom färg för att kunna se kontrasten. För det är så jag känner i livet också. För det finns ju ingenting som är omöjligt idag. Och det finns ju ingenting som inte löser sig. Och jag tror inte folk förstår som lever det här destruktiva livet som har fått det att bli sin norm hur stor kontrasten är. Och hur pass mycket bättre man kan må För det är inte så här Och nu talar jag till de personer Om det är någon som skulle lyssna på det Det är inte så här att du är så pass sjuk Så att inte du kan ha ett normalt liv Det är inte att det är fel i ditt huvud Det är inte det att du har varit med om så mycket trauma Eller du har sett så mycket saker Eller gjort så mycket saker Så att du inte kommer kunna ha ett lyckligt liv Jag lovar dig att det inte är så Utan tar man chansen Och gör man rätt arbete Och lägger grunden ordentligt Så kommer du kunna ha ett mer fantastiskt liv Än vad du trodde Och om du lyssnar på det här och är antingen i den situation som Daniel var i eller känner någon som är i en sån situation, lever ett kriminellt liv, så tveka inte att kontakta avhopparverksamheterna. Vi har i dagens avsnitt pratat om Passus, det finns såklart andra grupper som till exempel Katena och vi har lagt in länkar till de här verksamheterna på vår hemsida sverigesradio.se-petrekrim. Du har lyssnat på Petri Krim om vägen ut ur ett MC-gäng. Tipsa oss gärna på Petter eller på 073 461 2915. Vi finns även på signal. Jag heter Viktor Aldén. Jag heter Eva Lisa Wallin. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.